Несправжня, фантастична ніч. Про таке нікому і не розкажеш, не повірять. Фантастичний чоловік, але не для неї. У неї своє, інше коло. Тут вартість людини визначається маркою автомобіля, кількістю у квартирі, вартістю діаманта на пальці, товщиною ланцюга на шиї, у цьому світі людина, власна людина, нічого не варта. Навіть така, як Софія Андріївна, як Тонко. Вони, звичайно, необхідні. До них звертаються при потребі. Навіть модно мати власного гінеколога, власного юриста, прикормленого, твого особистого, який у курсі всіх проблем. Їм треба добре платити. З ними можна піти у ресторан. Ними можна навіть похвалитися між своїми – «Он, мовляв, яке світило, опікується моїми внутрішніми справами. Та вони однаково залишаться людьми іншого кола. У них немає власної справи, бізнесу, грошей. Вони бось його порівняно з тими іншими». Минали тижні. Валентина не раз і не двічі поривалась натиснути на кнопки телефона, за якими ховався Голостонкова – та щоразу стримувалась. Навіщо? Їй вже давно ніхто не телефонував посеред ночі. Відколи заспокоївся гусь, відколи відчепився Боратіно, вона не вимикала телефон на ніч. Апарат став чемним і дзвонив лише у години, відведені порядним людям для спілкування. Та сьогодні задзвонив уночі. Не просто задзвонив, заволав. «Валюшо, біда!» – голос Маркіяна переконливо свідчив про те, що це справді серйозно. «З ким біда?» – Дмитрик, Анета. «Віктор, мені щойно повідомили. Швидко до мене на роботу, на завод. За три хвилини, щоб була. Будемо думати, як вилізати з халепи». «А що трапи?» – Валя не договорила. Слухавка коротко пищала. Набрала номер мобільного телефону Віктора. Озвався чужий чоловічий голос. Що йому передати? Ідіотка. Навіщо дзвонила? Навіщо висвічувала свій номер на визначнику Вікторового? Де він? Що трапилось? Чому його мобільник у когось іншого, чужого? Хапливо одягалась, не думаючи, як виглядає, чи гарно, чи доречно. А вже вибігаючи з хати, пригадала, що треба, мабуть, захопити грошей. Багато. Знову багато. Але ж йдеться про Віктора. Про рідну, близьку людину. Йому треба допомогти. Машина не їхала. Летіла поверх дороги. Швидше, швидше. Заводські ворота відчинені. Посеред ночі. Маркіян міряв широкими нервовими кроками подвір'я. «Як це могло трапитись? Як?» – допитувався у сторожа. «Їй, Господи, не знаю, забожуся, Маркіяне Антоновичу, святий хрест покладу, на іконі заприсягнусь». Лише на одну хвилинку відійшов, на одну хвилиночку. «Я ж не знав, що...» Та й сам Віктор Іванович просив. «Каже, збігай, Петрович, у цех. Там, здається, щось гуде, може, забули вимкнути». «Я побів». «Я ж не знав, я ж не думав». «Не знав, не думав». Повернувся, все гаразд, все як було. І Віктор Іванович стоїть там, де стояв. Ворота охороняє, значить. І ти не чув, що приїхала машина? Це ж не велосипед, це стерна. Не чув, не чув, я ж у цеху був. А там справді гуділо. Хлопці забули, мабуть, вимкнути. Ото я й не чув. Забули вимкнути. Сам, мабуть, і відчинив. Сам і увімкнув. Що трапилось, Маркіяне?» Перебила цей діалог на високих нотах Валентина. Ходімо в кабінет. Зуривчатих слів Марка, Валентина зрозуміла, уночі десь близько дванадцятої Віктор прийшов на завод. Сторож побоявся розпитувати, чому. Інколи таке бувало. щось у кабінеті, щось необхідне. Але ж нічого ніколи не траплялось. Все минало гладко. І цього разу сторож нічого не помітив. «Журавський подзвонив. Затримали Віктора. Нашу заводську автоцистерну і Віктора власною персоною. За кермом?» «Навіщо? За кермом водій, як має бути. Віктор керує процесом». «Хто затримав? Де?» «Слава Богу, ще в нашій області, якби далі пише пропало». «Що робити, Марку? Як рятувати Віктора?»